Qal al-Shayyuh al-Shaykh Ibrahim رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين ويعلّم Subhanahu wa ta'ala Ma la niha yata lahu Kakamalatihi Wa anfasi ahlil jannati Fayaklamu haa tafsilan Wa ya'lamu La niha Uh, apa syi'i hatta kemarin sesuatu uh, Baca Uda Bisa la satin kafaral falah sifatul Uda Iza ankaruha Iza ankaruha wahiyya haqqam musbatah nah, Dia panggil apa itu mutafa'ilut Uda, uda tu asalnya uda tu. Ya, ya, zah tu bukan, se, karena si, karena si, wazir. Uda, jama pada adin, uda yang melampaui yang telajok. Adin, uda supaya qadin kudah min rumah. Hmm, Banyak buat tu, tu tu bukti ngga uda. Bisa lah tertinggal, balas sibatul uda sibah dengan tiga perkara jadi kufur oleh orang-orang falsafah -orang yang melampaui Sebab apa? Boleh melampau iz ankaruha wa hiya haqqun musbatah. Kerana engka mereka itu ada tiga perkara, Sedangkan tiga perkara itu yang disabitkan dengan sebenar. El hmm. main bi juz'ain huduthi awalim. Hasrin li ajsadin wa kanat mayyitah Wa ya'lamu subhanahu wa ta'ala Dan tahu ia Allah Nah sahabat dia mari Jumlah subhanahu wa ta'ala Maknanya dhormiklik pada Allah Wa ya'lamu dan tahu ia Allah Subhanahu wa ta'ala Mala nihayatalahu Barang yang tidak ada kesudahan baginya ha, Barang yang kekal Yang tidak ada kesudahan baginya Dia tahu Seperti Kakamalatihi Ini misal bagi Mala nihayatalahu Seperti segala sifat kamalatnya Sifat kamalat bagi Allah sendiri segala sifat kesempurnaan eh, dia tu semua kekal kerana sifat Allah tu yang kadim lagi yang kekal. Ha kekal tidak ada kesudahan baginya. Tuhan tahu. Wa anfas <tohan> ahli jannati dan seperti segala nafas ahli syurga. Segala nafas ahli syurga. Ha begitu juga ai ahli nar. Nah, segala nafah ahli syurga dan nah, apa nafah ahli neraka Betul juga Muka tidak mati dah sekalipun dalam azab ala nah, yamutu fiha kata tidak mati mereka di dalamnya dalam neraka wala yahya dia tidak hidup yang ini sebagai hidup yang sempurna hidup yang yang di dalam nikmat tak ada lah hmm, hidup dalam azab ni seperti seperti tak hidup lah ha nah, maknanya gitu jadi napah-napah ahli syurga mala nihayata lahu muga kekal begitu juga ahli neraka kekal nah, maka tuhan tahu fayalamha tafsilan maka tahu ia Allah subhanahu wa taala akannya ah kita kali kita nambek na betul misal akankamalatihi wa anfa wa anfasa, anfasa ahliil jannah tuhan tahu ta Ha, tahu dengan jalan tafsir? Ha, tahu dengan jalan tafsir? yalamu dan tahu ia Allah Annahu akibah wasonya Lanihayatalah Tahu akibah wasonya Dhamirushan Tidak ada kesudahan baginya Bagi kamalatihi wa anfasi ahli jannah Ia tahu kata tidak ada kesudahan di situ kita mesikinya Mesikinya <coughs> nak Bagaimana tidak ada kesudahan Tahu tafsir macam mana Haa lalu dia jawab Wa tawakufu tafsiliyyi ala tanahi Muqtada Innama huwa bihasabi'u kulinna Haa tu jawab soal lah tu Wa isti'naf bayaniyun jawabun amma yuqat Seolah-olah disoal, ditanya. Eh, tahu tafsir kerana bari tidak ada kesudahan. Bila tahu dengan jalan tafsir ini, bari ada kesudahan. Bari ada suk, baru kita tahu dengan jalan tafsir. Ini bari tidak ada suk, tidak ada kesudahan, bari kekal. Bapa tahu dengan jalan tafsir, macam mana? Ha, lalu jawab kata, Dan bermula terhenti oleh barang ya bahasa tafsili terhenti ala tanahi atah kesudahan itu innamahu honyo iya iya tawquf tafsili ala tanahi tu bihasabi unqulil na ha tu dengan dengan ditilik kepada akal kita Hak tu Ha, dengan sekiranya akal kita bia ha, sabi ungkuli bin nisbati atau bin nawari ila ha, ungkuli na, itu dengan tilik dengan nisbah kepada akal kita, bagi hak bahasa tafsir ini <coughs> pengertian akal kita tak, ke, kerana bagai ada kudah. Ah, Itu dia baru tahu dengan jalan tafsir Kalau baru yang tidak ada kesudahan Kita tak boleh tahu dengan jalan tafsir Itu nasbah dengan akal kita Haa, Allah tahu sedia kalau Baru yang a, tidak ada kesudahan Tuhan tahu dengan jalan tafsir Haa, Habis Haa, Sini yang paling tak kerti hakikat lah Klik kepada a, sambungan wa dakhala fi zalika dan termasuklah pada demikian itu demikian mana tu demikian ma la nihayata lahu dan sanikata ana no? sanikata wa ya'lamu tu hatahu akam barang tidak ada kesudahan apa tu barang? Seperti segala sifat kamalat bagi Tuhan. gak termasuk di dalam itu oleh ilmu. Haa. Wa dakhala fi zalika fi ma la niha termasuk oleh ilmu. Ilmu mana sifat? Oleh sifat ilmunya. Haa. Sifat ilmu Allah sendiri masuk dalam ma la niha Masuk dalam kamalat Allah Ta'ala ah ha, ilmu sifat ilmu diri. Ha tak kala da khala tafriqnya banyak lamu maka tahulah ia Allah bi ilmihi dengan sifat ilmunya tahu kata annahu ilman. Allah taala tahu dengan sifat ilmunya tahu akan ada baginya bagi Allah tu sifat ilmu. Ha. Dalam sebab kita kata kita tahu beberapa masalah. Kita tahu kata kita tahu. Ha, nah, dah kita tak tahu. Kita mengaku mahu tak tahu. Ini ha, kita tahu kata kita tak tahu. Ha, masalah ni macam mana? Eh tak tahu. Ah eh. ha, kita kita apa kita tahu kata kita tak ikhlas masalah. Tu. Kita mengaku tak tahu. Ah eh. ha, masalah tu macam mana? Ah ha, tahu boleh aja. Ah ha, kita tahu kata masalah tu kita tahu. Jadi kita tahu kata di kita ada ilmu ada masalah aini pun Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan ilmu tahu kata ada baginya ilmu kerana ilmu Allah masuk dalam ma la nihayata lahu masalah sifat kamalat yang tidak ada sudah ya kekal bukan ha, sifat ilmu sifat yang qadimah lagi yang baqiyah yang kekal tu ha tahu fa ya'lamu bi ilmihi annahu ilman bis <coughs> Wa ta'rifu Ini isti'nah suku ni ha, Isti'nah nahwi Bukan jawaban amal kalga pada Dan bermula ta'rif Ta'rif apa? Ta'rif ha. Dan bermula ta'rif Ta'rif ilmi Allazi zakarnahu Ta'rif ilmu Yang telah kami sebut akannya Ha, takrif yang telah kami sebut Cuba kita tengok Seharus kita takrif macam mana dulu ha, Pada katanya Nuh, Di kauluhu wa ilmuhu Tunggu ke bawah tu Wahua ilmuhu tu Sifatun azaliyyatum Muta'alliqatum Bijami'il wajibat Walja'izati Walmustahilati Ala wajhil ihatati Ala ma hiya bihi Min ghairi sabati khufa'i Itu ha, ta'rif Itu hak yang Allazhi zakarnahu Ta'rif ta Bagi sifat ilmu Hak yang telah kami sebut akannya itu Mu'tadah Awla ha, Ta'rif yang kami buat tu Lebih mulat Lebih utama, Lebih bagus Minat ta'rifin ta ladzih lebih Labbemulat daripada takrif yang zakarahu syarihu wa ghairuhu. Ah yang telah sebut akalnya akal akhir takrif lazil syarah. Ah syarah sini kena ke Sheikh Abdul Salam. Ah hak tua buat syarah matan ni jugalah. Haa, anak bagi musannaf. Ah musannaf Ibrahim al-Qanit tuai matta' Jaharah tu. Pak anak dia tu buat syarah. Ha tu syekh sarah situ kena Orang -orang hak tu wa ghairu huda oleh orang-orang lain banyaklah orang-orang lain tu supaya tak leh hak sarah jugalah tak leh hak juga Ha ya takrif dengar apa dia ibarat dengan sifat yang qadimah qaimatun bi zatihi yang tan kasifu biha ha ialah gitu Ha jami ul ma'lumat ya takrif belah tu adapun syekh kita ni Ta'arif kata muta'alliqatum bijami'il wajibat wal jai'zat Ibaratlah tu? Kalau kata tan kasyifu biha Mana ta'arif ada? Ta Wahuwa dan yaitulah at-ta'ariful lazi zakarahu syarihu wa ghairuhu tu Wahuwa qawluhu nah, Katanya sifatun, Nah, Iaitulah perkataan yang perkataan mu'arif termasuk syarah dan orang lainnya Kata, ialah ilmu itu sifatun azaliyyatun qa'imatun bizatihi ta'ala. Sifat yang sedia, yang berdiri ia dengan zat ini, yang ada ia di zatnya. Tangka syikubiha ternyata, asal mana tangka syikubiha terbuka. Maksudnya nyata dengannya dengan sifat tu oleh al malumatu pulis segala ketahuan bila <tuh> inda taalluqiha biha tanqashibu nyata inda taalluqiha di sisi betaluknya sifat biha bil ma'lumah ya, ha tu kalau gitu takrif tu dengan takrif ini ni maknanya ha takrif itu dengan takrif ini Hak ini lebih aula ha tu maksud syekh kita ni kata Ta'rih hak-hak apa nama ni? Hak syiah kita ni Sifatun azaliyyatun muta'alliqatun hingga akhir kepada Min ghairi sabaki khofa' Nah Dia kata awlah hak ni Daripada ta'rih yang telah sebutkannya oleh syarah dan oleh orang lain Sebab apa yang boleh kata awlah Li anna ni ila bagi kata awlah Kau nu ta'rih fillazi zakernah awlah sebab apa jala tarikh hak penama hak kami lebih aula daripada itu li anna hadza tarifa kerana bahawa takrif itu tarikh allazi zakarhu syarah kana ki hadza at-ta'rif kerana bahawa itu takrif iaitu takrif allazi zakarhu syarah Walaupun wa ghairuhu mu'tarad ha di i'tirad ini kena i'tirad kena kritik sikit Amur tadun di iktiraknya mewujuh daripada beberapa jala beberapa wajah banyak wajah kena iktirak ah kena kritik banyak tu mana minha qoba muqaddam setengah daripada wujuh tu anna qawluhu bahawa katanya kata al muarif adalah takrif tu dia kata tangkasifu ha gitu sifat yang tangkasifu biha betul kata tangkasifu tu kena i'tiraf so i'tiraf macam mana perkataan tangkasifu itu yak tadhi sabqal jahli Menghanaki ia memberi dengung ia Kauluhutu tu akan terdahulu oleh jahil ha Tangka shifu biha Nyata dengannya Inkishah Asal maknanya terbuka ha, Bila buka nyata Mana belum buka tak nyata Haa Ngi dengung bala tu Cupa kita kata hidangan bila dituduh dengan saji Nah Hidangan bila dituduh dengan saji Kita tak nyata apa adalah hidah tu Ha, degapa ni buka sajipah Haa ternyata lah beberapa perkara di dalam hidangnya tu Beberapa mata dia panggil Haa jadi mana selepas pada buka baru nyata Maka tak kalah ibarat di dalam ta'rif kata Tangka syifuh tu Jadi memberi dengung kata terdulu oleh jahil Walhalnya Allah Ta'ala ni tahu sedia Nah, ha, gitu. nak lari situ Ha, jadi bahagia pada kena jawab lah Bila ada iktirak dia kena jawab ha, Bila ada kritik dia kena jawab lah hari lepas ha, Kalau boleh kat kita nak cari tarikh ta tu Supaya selamat daripada iktirak dia mula lagi Saya payah buat tarikh ta ni ha, Nak buat peta dia payah ha, Salah tu nak buat pelan lah. Kita nak buat rumah tengok tu ya, Buat pelan tu baik sahabat ya, oleh ahli buat pelan ni maha Ha dia tu dia nak buat apa tu buat buruk tu buruk pelan tu ha takrif nak perkenalkan mu'arraf mm makanat ma'rifatuhu sababan li ma'rifatil mu'arraf nah takrif takrif ni barang yang kita kita kenal dia sebab bagi kenal benda yang kita tak betul tu ha, ni rumah nak buat lah. ni ni tengok oh, ni dia rupa nak ha, buat buruk tu Nah, jangan lari pada tu. Ah sabit telah kali tu agak-agak kritik. Ah, oh, pelan ni tak kena sikit ni. Ah, ha, pelan ni tak kena ni. Kano-kano-kano. Ah, dia dia. Ha ni pun kita tarikh belah ni ni, eh. Ada ada ada sedikit kejejakkan ni. Ah ha, ni, tu mana kata di'atirah. Tarikh tu di'atirah. Nang ayat atas sifat ilmu tu satu sifat, ya. Azaliyatun yang sedia, tak apalah. Qaimatun bizatihi yang ada ia dizat. Ah, tak apa situ. Mari betul kata tang kasifu ha, ada asanya terbuka dengannya nyata jadi reti di situ memberi dengung kata terdulu oleh jahil ha sebelum terbuka sebelum nyata mana jahil dulu ha memberi dengung begitu dalam takrif ha tu mana kata anna qaulahu tang itu yaqtadi sabqal jahli ha dana kata yaqtadi begitu li anna linkishah fa amsadatan ah, kasih pusat ni. Kerana bahawa tan ingkishah di segi makna loraknya zuhur rusyai. Kita kita ter kedek sikit. Li anna lin makna linkishah kerana bahawa makna ingkishah di segi loraknya zuhur rusyai ba'dal khofai Itu makna pada segi loraknya nyato suatu kamu dia pada tersebut ni ha, tengok kita bila kita belum dapat sesuatu orang-orang ayak-ayak teriak ha, ah ni baru nyato kata ha tu dia kan ha, ni tu baru nyato ohlah tidak selama kemari tak tak nyato bila ha nyato dahlah jadi mana perkataan nyato ni tereti kata selepas daripada kesulitan dulu Ah ha, tu tu ah ha, tu dia di segi ulah kata inkishah padahal tarikhnya ambil madah tu mari tang ha, memberi dengung kata dulunya tak tahulah ah ha, nah atu kena iktiraf apa nanti tengok dia jawab di belakang no. Ini jadi ilmiah dia panggil bahas buhus ilmiah bahas acara ilmu tu nak tahqiq ah ada soal, ada jawab, ada kritik, ha? ada tolak. Ya, ma minna illa radun wa maddudun alih. Tidak dikalangnya kita ulama, mereka ada yang yang rak, ada pula yang dikenal rakkan. Ha? Bahasa dia lah, waktu itu jadi pengalaman. Kalau kita tak ada kena, tak ada yang tak, tak ada apa, dia tak cergah. Nah, Sebab kalau jadi Nabi ini bersifat dengan Fatah lah. Sifat dengan cerdik dan cergah. Karena dah dia menjalankan risalah berapa hal yang pentingnya pok ning kato gini iktirak ria juga dia apa, jawab gi ha kena pada tepat subter nyato dia jawab tak se si terima juga itu kufur demo ha demikianlah kita dalam berjalan ugamo dia kena hadap dia kena bertemu dengan cabaran kita duk mengajar molek-molek makrin Molek, Molek. tanya jawab, Molek. ha jawab prof ha jawab prof ha tu dia. cuba kita royak semata senyak di hidup dengar lah mana weh, henggu <Seleng> hengur <Seleng> pokok ha, Tak ada nak tanya apa, tak ada apa bakal raya situ lah hmm, Tak ada juga ha, Balik ke raya pun tak kalik Hmm, tu dia weh ada ay, Kalau beginilah mana Ha, mana tu Ha, kita raya-raya Ha, kalau beginilah mana pula Ha, tu baru jadi sama karak Dia panggil, deh Ha, begitulah dalam pengajian ya. Suk tak ada juga buat hm, Kalau tak ada juga buat-buat kata Ingkilah kalau-kalau dikatakan Tu, tu. Dia panggil semua tu Nak mencergas dalam uh, Jalan ilmu Dia panggil buku ilmiah. suilmiyah Di sini dia kata dengan takrif balatu Kritiknya memberi dengung kata Sabaqal jahli kerana makna Inkishah terbuka Itu ialah makna dia pada asa Zuhurus syai'i ba'dal khabat ha, Bermakna kata Dengan takrif balatu memberi paham kata Tuhan dulunya tak tahu kamu dia tahu ha, Kena ikhtiraksa so. Ah ha, tu kata jalan takrif ni lebih awal pada itu. Satu. Yang kedua, wa minha min al wujuh. dia kata tak ni mu'taradhun min wujuhain. itu takrif tu di'iktiradkan beberapa wajah. Setengah daripadanya betul kata ma'lumat. Tan kasifu bihal ma'lumatu. Ah situ so kena iktiraf pula. Mana? Annal ma'lumati bahwasanya perkataan maklumat kalau dia kelimah dulu jamu ma'lumin karena itu menagak lah. karena lafaz muannas maklumatin tapi biar tak ada nak tilik situ naknya jamuk muprak ya anal ma'lumat itu jamu ma'lumin Jam'u daripada muprak kata maklum Kata nak maklum dalam sorah, kata maklumung maklumani maklumuna maklumatung maklumatani maklumatung. Ade. Ha, ha, Mak kata nak kata jam ulam maklumat tapi tidak nak situ. Maklum tu apa maklum? Wah wah maklum tu ialah mustaqbumin al ilmi. Ha, Nih lagi betul dengan dalam sorah adalah. Jadi semua kita mengaji dalam sorah asal kalimahnya apa? Maksudah. Nah, lepas patut kelimah lain-lain tu ambil dari situ. Dia panggil mustaq minhu. Maksudnya ini mustaq kum Hak lain tu panggil mustaq. Kalau gitu maklum islimah nah, pu'u. Islimah pu'u dia mustaq ambil dari ilm. Nah, ini masjidah. Itu nah, kena tolong sorah situ. Hmm. situ. Nah, dia ambil daripada kata ilm. Alima ya'lamu ilman. Itu nah, asal kelimah ilm. Lepas itu maklum. Ambil daripada ilmi, tamoh min masuk. Min, Z dah, si ma'p'o dia panggil. Nah, apa ha, tu, bentuk menjadi data atas wazir. Ma'p'un. Ha, ilmi nak jadi ma'p'un. Al-Hanak, buboh min. Ha, barikan mati'i ma'p. Apa nak jadi ma'p'o? Buboh kuah pula. Ma'lum. Nah, ha, ha, tu kena kira lah sarah. Ma'lum tu ambil daripada ilm. Kaedah kita. Wal-mustakuh Dalap hal yang mustak Puak isim fa'in isim ma'puk'u Haa Pem-emadhi, pem-em-dara Pem-emadhi Puak mustak semua tu Haa Mustakuh minhunya ilm Wal-mustakuh Mutawakifun terhenti ia Dalal mustakiminhu Haa Jadi pergi lagi mari Nak terbuat perkataan maklum Mari dia ilm Kama annal ilma Sebagaimana ilma tu pulanya Mutawakifun ala ma'rifatil maklum Hah, Jadi dua dah lah panggil. Jadi duduk keliling-keliling kot tu lah Nak kata maklum Terhati daripada ambil dari ilmu Maknanya ilmi asal maklum tu tu, ah uh, Porok Kemudian pulanya Nak kata ilmu tu terhati Di atas kena-kena maklum Hah, Jadi balik modat jadi kalau panggil terhati nak ha, nak dapat ilmu terhati di atas kena maklum. Nak tu perkataan maklum hari daripada ilmu. Ha jadi serupa dengan kita mengaji bab Tuhan, Tuhan do tak lepas pada yang ngado, yang ngado pun baru tak lepas pada Tuhan Allah ngado. Ha do orang panggil aku tu. Nak reti maklum hari daripada ilmu, nak dapat ilmu itu ha kena terhati di atas kena maklum. Ah, jadi mesti balik. Ah, hatta hujah tu kerana dia ibarat dengan maklumat tu kena kritik tepat pula dah ah, payah dia mai lagu ni hmm li sebab apa boleh katanya anil ilma mutawqifun ala ma'rifatil ma'lum li annahu kerana bahwasanya ukhiza bi ta'rifih Haa Kerana bahawa seilmu tu diambil pada ta'rihnya Jadi Fakullu minhumah Nah Haa karena kita nak erti ilmu Dia erti dia pada jalan ambil pada ta'rih ta tu ta Sebab ta'rih-ta'rih tu apa dia nah, Tadi tu ma'rifatuhu. Barangnya terhati barangnya jadilah kenanyo Kena barang ta'rih tu Jadi Sebaban lima'rifatil mu'arrah Lepas Mu'arah tu apa? Ilmu. Kita nak ta'arif ilmu. Bermakna kata nak kena ilmu tu kena ta'arif. Ah Ta'arif tu orang mari. Tan kasyifu bihal maklumah. Ah Jadi nak erti ilmu terhati atas maklum. Lepas nak tu buat perkataan maklum tu. Mari daripada ilmu. Haa. Ha, ha, ha. Balik salah dia panggil. Sebab tu ta'arif ni kena iktirah. Lalu fakullum minhumah. Maka tiap-tiap daripada keduanya minal ilmi wal maklum agar panggil mutawaqifum terhenti ia yakullum terhati alal al akhari atah yang satu lagi terhati ilmu atah maklum terhati maklum atah ilmu terhati nak ada Allah di atas ada yang menjadinya yang menjadi itu baru nak ada dia terhati atah Allah menjadinya ha tu Daud ha pun panggil Daud lagu tu lalu kata dia faja' ad-dauruhum maka datang oleh daur Haa maka boleh lagi ni mustahik Haa daur mustahil. Maka ta'rif lagu ni pun tak sah Haa tu dua Eh dua tepat dah Betul imbarat dengan tangkasi pun sah Memberi dengung kata terdulu oleh jahit Betul imbarat dengan maklumat Bapak pun nak gerti maklum Mari daripada ilmu Sedangkan maklum yang kita ada guna dalam ta'rif Nak kena ilmu Ilmu tu ialah tangkasi berbihal maklumat Calvin, a a are... Ah walha maklumat nak terbalik kelima maklumat nak panggil maklumat mari daripada ilmu ilmu mari daripada maklum maklum mari daripada ilmu ah tak ariklah lagu tu belik tu aduh Nanti tengok dia jawab belakilah lah we nak apa ah tirak dulu wa minha dan setengah daripada wujuh klik khumi pula li anna hadza at-ta'rifa mu'taradun min wujuhi dan setengah daripada wujuh jala-jalaa tirak laginya anna qaulahu bahwa seperkataan mu'arrif tadi kata yang mentakrif kata al-ma'lumatul ada takrif tadi ya. tankasif bihal ma'lumatu dak situ lagi ya tadi perkataan tu juga memberi dengung ia anna aka bahwasanya maklumat itu mu'ah ha annaha maklumat tu mungkasifatun ternyata ia, ya ya annaha maklumat tu Mungkin sifat ternyata iyo ia, ia maklumat. kau belalang kisah lagi. Hah, sabak agak tak panggil maklum, mereka ia bersifat dengan ilmu. Kalau gitu belum enkisah tu, nyata dulu lagi. Ah ha. sudah, dahlah nanti. Ha. Kau gak? Ah, ennah mungkin sifat kau belalang kisah. Dengan itu fayalzamu <tuh> tahsilul hasili ha, Maka lazib oleh tahsil hasil pula dah Dia menghasilkan ya sudah hasil Haa Nah Haa Tengkasifu bihal ma'lumatu Perkataan maklumat tak apa? Yang diketahui Orang tak panggil yang diketahui kalau tak tahu Sabit tereduk kecak Orang ha, maklum Orang maklum Orang telah maklum Haa ke apa? Jadi dia orang tahu semua, panggil orang itu, bagi yang telah maklum. Kita kajak ambil caput arak, Kelimu maklum arak, kita guna Melayu. Orang tahu semua. Bagi kita orang yang, hmmm, hatu tak? Orang maklum semua dah, ambil kelimu harap lagi. Haa, tu bila benda orang tahu dah, dah orang maklum lah, dah. Haa, dah orang ni kajak maklumat. Haa, tu lah ya. Ma, jadi dia ni banyak-banyak maklumat sikit dia Banyak maklumat ha, Kerimah ni dah lah dia capur-capur pergi -capur mari ha, Dia jadi buat bahasa baru pergi apa-apa pusing kat telah ya ha, Tanya dia tu dia tu banyak sikit maklumat pada kita ha, Dia banyak maklumat pada kita Benda dia tahu tu Banyak ha, Tu panggil maklumat Kamu dia nak panggil benda yang diketahui Tak leh kalau tak sifat dengan tahu Nah, ha, sahabat tu mari dengan maklumat memberi membuat kata, tahu dulu pada nyato lagi. Apa? Bila tahu dulu pada nyato yang kata nyato oleh maklumat tafsir hasil lah. Jadi soalannya nyato oleh hat telah nyato hmm, tafsir hasil. Allah tiga ini cerak tiga. semua itu dia dijawab dijawab wujibah ha. dan dijawabkan anil awwali anil i'tiradil awwal dijawabkan daripada wajah awal apa tak apa anil awwali anil wajihi wajihi li i'tirala juga daripada wajah yang pertama hak kata ibarat ni ngatan kasifu hendak ke terdahulu jahil dia jawab kata begini. Ujibah. Bi annal murada bilin kisya pihuna ha, Tak salah kira asal lorak lah kira murak ha, Bukan kita nak semata-mata lafaz asal makna lorak Sungguh lah, lah. asal makna begitu tapi murak ha, ha, dia, dia. Ha, Dijawabkan dengan bahawa semurak yang dikhanaki bilin kisya pihuna dengan kata ternyata di sini ni, sini fihadz at ta'rif ni ah ha, ta'rif ta'rifil ilmi ni dan kasyifu biha ah ha, deh kana nyata situ makna gini ja zuhurus syai'i min ghairi sabaki khofain tak ada nak betul sabaki khofat dak muraknya nak betul nyata saja tak ada nak betul kata nyata sebelum ah ha, nyata selepas daripada kesulitatan tak ada naklah tu Tu asalogak, tu asalogak tapi hak muraknya nyato. In kisah mana ittilah nyato. Bukan kata nyato kemudian daripada kesulitan. Ah ha, bukan datang nak lagu tu. Ah ha, semata-mata di sininya nyato. Tu ya. Ah ha, tu hak murak balas. tu. Ah. Ha. Kira asalogak tu gitu, tapi murak sininya tu. Ha, nah Ha satu jawab daripada ya kedua wa thani, daripada wajah iktirah ya mana ibarat dengan maklumat jadi maw pada jadi dur kerana nak panggil maklum tu mustaq daripada ilmu mananya nak nak tebuk maklum tu reti daripada kena kena ilmu dulu ha, bila benda tu bersifat dengan ilmu baru boleh panggil maklum mana kata maklum terhati atas ilmu Tiba-tiba ilmu-ilmu itu apa ilmu? Iyalah. Haa, ta'arif-ta'arif ta mari. Bermakna kata nak kena ilmu terhati atas ta'arif. Haa, dah lah ta'arif itu pula adanya. Haa, jadi dur seperti tadi. Oh, jawab kata, Bi'annal mustabqah minhu. <sukur> dengan bahawa sehak kata mustabqah minhu. Kita dah katalah suara tadi ya. Asaklimu tu masdar. Hak <sukur> tu huwal ilmu allazi huwal masdaru. Ilmu ya ialah masdar. Ha ilmu masdar, ilmu masdari Makna masdari. Hak kita dak takrif ni wal muarrafu, yani wal ilmul muarrafu, da ilmu hak yang ditakrif ni kenaka ke al ilmu bi sifati. Hanya pai makna isim, nama bagi sifat. Apa? Ada apa ngak? Ha tu dia. Orang ada rakyat kata Mustaq Mustaq minhuh adalah suara yang dah sebut tu kelimuh Ni kelimuh apa ni? Masdaq Haa masdaq asah sekali Haa Itu dia Masdaq Nak jadikan darabah mari dia darabun Nak jadikan yadribu mari dia darabun Haa darabun Haa tu ambil-ambil madah. Buat roba tu masdaq Lepas tu nak buat Buat jadi maddi Haa bentuk lah mana jadi mudara bentuk lamanan jadi pema bentuk lamanan kena tambah kena buah ya sama lagi daripada masda itu dia cakap mustaqum minhu masda mustaq tu lain kelimah lain pada masdaq maka di sini kita dia bercakap ilmu ilmu ilmu, ilmu pun nak ayat nama bagi sifat yang ada di zah tu hal mu'arrahnya ilmu bermakna sifat ada pun kata mustaq mustaq mustaq minhu itu masdaq Ha, itu dia Inilah kata kena bertolong dengan banyak ilmu Oleh yang demikian. <Susuk> Nahum surah tak dapat tidaklah kita kena berpahal Kalau tidak Kita tak berpahal situ Kita dah, dah, dah, dah, nak pergi dan menghalusi dalai ugamu Sakitlah ha, Itu dia lah Inilah dia panggil alat dalam ilmu ha, Ilmu syarat ha, Ilmu syarat ni Ilmu tawahid Ilmu puikah Ilmu tasawuf Ha, Ketiga-tiga ilmu, tempat ambil dari Quran dan Hadis tu asal segala-gala. Ha, maka, Ipoh panggil ilmu. Maka, ilmu tu nak bertulung dengan apa? Tidak dapat ambil. Kena bertulung dengan alat dia. Alat dia ke apa? Ha, ilmu nahu sarah balarah tu. Ha, tu. tu alat ilmu. Alat ilmu sarah. Ha, sebab itu, kita tak boleh dipercayai kalau-kalau -kal alat ilmu tu tak ada. Kecep pandang tu berkecep lah. Tak mengaji, Ipoh boleh berkecep. Ha dia ceramah besar tak nak hati berani dia berani boleh kata kena tak kena aku kira ha tu dia ha kita naknya we jadi berani kena pada tempat ha tu dia baik inilah dia uh, biberapa i'tiraf dan jawapan satu lagi ada satu lagi wa bi'ananjihada hmm sahnya jawab kata mustaq tu ilmu mas Ilmu yang mana maksud dah Hak kita dah tarikh ni Ilmu mana sipak Sipak yang ada di za' Haa Satu pula Jawab lagi Wabi annal jihata Mungfakatun Aslu mungfakikah Siapa'in Mungfakikatun Haa Lepas tu dia tak kala bertemu dua jenis tu Uruh yang kedua berbaris Keedah kita wajib idram Bila tak ada manik Haa Lalu tu Matikah pertamu munfakkat implikat bi anna al-jihata dan jawab dengan bahawa jihad itu bercerai Terurai ia sebab apa Lianna anna ilmi 'ala al-ma'lum min haythul ma'rifat kerana nak ayat tajihat lain-lain aa nak ayat kata tilikkan lain-lain dipanggil -lain. munfakkat mm terurai kerana terhati ilmu di atas maklum eh itu dari sekira-kira makrifat sekira-kira kita nak kena ilmu tu ialah sifat yang yang yang ha tu. kita nak kena ilmu ha tu orang terhati ilmu atas maklum ha tu satu jihad nah ha. pun terhati maklum atas ilmu wa tawaqqu fal maklum atas ada tawaqqufatani si anna wa tawaqquful ma'lum 'ala al dan terhati maklum di atas ilmi tu pula min haythu listiqaa bi dari segi istiqaa min haythu listiqaa kita baca gitu selalu am berlaku satu kaum kena ikut satu kaum haythu lazidafah pada jumlah kena kata min haythu listiqaa kunot kedimuktada min haythu huwa al-istiqaa Baru jadi haisul idhafak pada jumlah Haa, Tapi satu kawan kata Juga idhafak kepada uh, Moprak Seneng kata ada kena dah. Min Haa, tu Min haisul istiqafi Itu dia Jadi jihad lain-lain Terhati ilmu atas maklum Segi nak kena ilmu Tarikhnya termasuk dari perkataan maklum Adapun terhati maklum atas ilmu Dari segi ambil Terhati nak nak kata maklum kena ambil daripada ilmu ambil daripada maddah ilmu bentuk-bentuk jadi maklum dari segi istiqah ha maka orang panggil jihad lain-lain sampai dia tak belawai hmm supaya kita pusing suatu waktu ketika dia musim liga ah gasing kita panggil kita pusing maklum liga eh musim-musim ni gerak ke dia ha lah kau dia tak musim. Ha, <laughs> karakter bergerak. Bila dia musim ligat tu, ni, ni dia dia. Ha. Dia grip gas ini dia bergerak dia. Ha. Tak akan beri pom. Dak, tak beri pom. Sebab nak panggil beri pom yang mustahil tu satu i'tibar, ya, satu jihad, satu tempat. Ni jihak lah hai. Panggil dia jihad dia ni. Gerak <laughs> tetap dia tersendirian, dia tak musim tu. Hmm, lain-lain. salah Ha ide. Lah. Ha maka bagi pun dua belas. Tak mustahil bila jihad lain, bila tilik lain gitu. Supaya tiga orang, tiga beradik Tak ngah tu. Abai apa dia adik pun dia? Tak ada masalah Oi boleh orang suruh abai lagi adik. Apa Hab punnya. Moga dia ada abai lagi pada tu dia adik. Padu dengan adik pada dia dia abai. Hang tak ada hak. Hani siapa? Apa abai adik? Ha, kata kata kata lah Tak ada apa. <laughs> ha Hani Hani abai adik. Oh, mana Tak ada apa mana A Tak ke Belawai Tak Belawai Namun tak dikipung Belawai sungguh A bad day A bad day ha, Kita pula dah Kita ada anak Haa ni Anak Pak lagi anak Tak ada masalah <tuh, <tuh, Itu tak Padu dengan bapak kita Kita masih anak Padu dengan anak Kita dah bapak Haa oh, Ada hak Haa Ritik gitulah, ha, Haa tu dia Eh menak Menak Menak ha, Itu dia Ayah tengah jumpa anak menak Hmm, tu dia. Mendak pasal kita anak tak pantas. <laughs> tu dia. ada uh, itu. Ah, kalau nak kerja pasal keadaan ni ha, boleh. Lai tu dia. Ah, itulah ini dia panggil kata kalau nak katakan nak katakan ilmu terhati atas maklum boleh. Maklum terhati atas ilmu boleh. Tak kedok dok. Hmm, tu dia. Sebab tibal lain-lain. Tibal lain-lain, jihad lain. Jadi maklum terhati atas ilmu Hak tu dari segi istiqah Nak ambil perkataan maklum Kena ambil daripada masdar. Hmm, tu dia ilmu Ada pun ilmu apa namun ni terhati atas maklum Di segi tarikh Di segi nak kena ilmu tu ialah apa ilmu Ilmu-ilmu tu ialah sifat yang ternyata dengannya oleh maklum Haa tu dia Maka tu satu jawapan lagi daripada iktirak yang kedua Ha, jadi i'tiraf yang kedua tu dua jawapan. Tinggal lagi satu i'tiraf yang ketiga wa ha, anith thalisi bi annal muradabil ma'lumati al umuru min ghairi nadharil li wuquil ilmin. panjang lagi. Ha ni panjang lagi dia jawab banyak sini. Dan. Ha kita.